Kabina klesala tak rychle, že mi žaludek vyletěl mezi plíce. Ten výtah se s tím nepáral. Nad dveřmi byl digitální číselník, během čtyř vteřin ukázal L3, L2, L1, B3, B2 a B1, než zbělal, ale výtah jel dál. Bylo tam tlačítko nouzového zastavení. Nefungovalo. Praštil jsem do požárního poplachu. Nic se nestalo. O do Uviděl jsem nouzový telefon. Otevřel jsem panel a vytáhl sluchátko. Doufal jsem, že se mi podaří kontaktovat myče, ale byl hluchý. Výtah dál klesal. Ucítil jsem bodnutí strachu. Vstoupil jsem znovu do světa nočních můr. Musel jsem to nějak zastavit. Ve střeše kabiny byla padací dvířka, ale když jsem z poprhu sundal anihilátora z reproduktoru, ve stěně se ozval hlas. Prosím, zachovejte klid, pane Pite. Vaše vznětlivá povaha vás již stála nemalou sumu, co jste se tady ubytoval. Poškození jednoho z mých výtahů by vás přišlo mimořádně draho. Hlas byl hluboký a zvyklý poroučet. Prosím, odložte svou zbraň. Kdo jsi? Já jsem majitel tohoto zařízení, stejně jako několika dalších hotelů a kasin v oblasti Las Vegas. Jsem hlavním sponzorem a organizátorem první výroční mezinárodní konference profesionálních lovců Monster a v prvé řadě jsem váš hostitel. Sklonil jsem brakovnici. Vy jste ten, co mu říkají ředitel? Je to tak. Chápejte. Obyčejně jednám skrze několik prostředníků, jen hrstka mých zaměstnancům nepoznala osobně. K podobnému přímému jednání se moc často neuchyluji. Díky tomu je má existence obestřena závojem tajemství, což mi v celku vyhovuje. Nevěřil byste, jak trocha strachu zvyšuje produktivitu vašich zaměstnanců. Pokud vám to vyhovuje, můžete mne nazývat ředitelem. Toto jméno postačí stejně jako kterékoliv jiné. Výtah stále jel. netušel jsem, jak hluboko pod povrchem jsem se ocitl. Pak se výtah zastavil tak prudce, že se mi podlomila kolena a musel jsem se chytit držadla. Dveře se hladce rozestoupily a odhalily důlní šachtu? Stěny tvořila holá skála. Byl to jen hrubě vysekaný průchod, každé tři metry podpíraný ocelovými vzpěrami. Obnažené žárovky u stropu sledovaly jediný elektrický kabel. Tunel klesal do neznáma. Stiskl jsem tlačítko střechy. Dveře se nezavřely. Prosím, pane Pite, čas jsou peníze. Oba musíme vyřešit jisté naléhavé záležitosti. Má kancelář se nachází na konci tunelu. Znovu jsem sevřel anihilátora. Prosím to, nedělejte. Násilím nerozčiluje. Fakt? Já podobně reaguju na únos. Žádná odpověď. Interkom mlčel. Naposledy jsem frustrovaně praštil do tlačítka. Protože mou jedinou další možností bylo vyšplhat po kabelu tak deset pater, vystoupil jsem do tunelu. Nebyl tu žádný prach, kameny studily. Byla to rovná chodba bez odboček. Ušel jsem asi sto metrů, než jsem před sebou zahlédl zdroj jasnějšího světla. Tunel se postupně rozšiřoval, než se otevřel do obrovského prostoru. Jeskyně vypadala přirozeně a přinejmenším stejně velká jako jeskyně Desoja, jen to tady bylo mnohem jasnější. V té jeskyni byste mohli pořádat fotbalové utkání a zbylo by místo i na tribuny. Světlo vycházelo z úchvatných zlatých svícnů u stropu. Ze stěn a podlahy vyrůstaly přirozené krystalické formace Odráželi světlo v purpurových, zelených a modrých odlescích. Po celé délce stěny byly zasazené lampy, některé kovové, další se stínitky z exotických látek, ale všech nekřiklavě drahé. Celý prostor byl plný věcí. Blištěly se tu hromady mincí, pohárů, šperků, korun a dalších drahých cetek. U stěny stály leda opřené pytle přetékající diamanty. Byly ty role hedvábí tak lesklého, že jsem to nejdřív považoval za optickou iluzi. Všude se povalovaly obrazy a přestože jsem toho o malíství moc nevěděl, v některých jsem poznával originály, které zdobily stránky mnoha júli knih o umění. Parkovala tu nablízkaná klasická auta. A na jejich střechách byly naskládané hromady dalších věcí. Kdysi jsem viděl televizní dokument o lidech s mentální poruchou, co je nutí hromadit věci. Tahle jeskyně na mě působila podobně, jen to tady bylo místo smetí, hromad starých novin a koček plné ceností a dalších předmětů, ze kterých byly cítit peníze. Opatrně jsem překročil něco, co jsem s celkem velkou jistotou identifikoval jako Fábergeho vejce, které tu nikdo nechal jen tak válet. V jeskyni byl suchý, trochu zatuchlý vzduch, asi jako v antikvariátech, nebo v domech starých dam, kde je všechen nábytek zakrytý igilitem a nechybí tam nezbytný talíř z bombóny, které postupně stuhly v jedinou pevnou barevnou hroudu, a babička, co si stěžuje, jak ji nikdo nikdy nenavštíví. Ale pod tím pachem času jsem cítil ještě něco. Chvíli trvalo, než jsem si to zařadil. Na vysoké jsem měl spolubydlícího, který se jako mazlíčka pořídil, leguána. Ta jeskyně páchla jako pokoj staré dámy s leguáním mazlíčkem. A soudě podle hutného ještěřího pachu jsme mluvili o hodně velkém leguánovi. „Halo! zavolal jsem. Tudy, pane Pite, přišla hromová odpověď. Síla toho zvuku mě přinutila instinktivně se přikrčit za paného bílého nosorožce. Není důvod se znepokojovat. Hlas ředitele zněl v jeskyně příšerně hlasitě. Prosím, omluvte ten nepořádek. Mám v plánu vše zorganizovat, ale zatím jsem měl příliš mnoho práce. Vykoukl jsem přes nosoroštší zadek, ale zdroj epického hlasu jsem neviděl. Vynadal jsem si do idiotů a prošel kolem zbroje, o které popiska tvrdila, že patřila Jindřichu osmému a postavy, která mohla být jen jedním z terakotových válečníků. Teď už jsem viděl, že uprostřed jeskyně stojí gigantický pilíř, velký jako načumák postavený autobus. Pohybovalo se kolem něj něco obrovského. O skálu se otíraly šupiny. Byl tak neskutečně velký, že mi vteřinu trvalo, než jsem si toho majestátního a hrozivého obra pojmenoval. Byl to drak. Draky jsme při výcviku nováčků brali, ale jen stručně, protože nikdo nevěřil, že je skutečně uvidíme. Byly dva druhy draků, východní a západní, a všichni byli velice mocní, nebezpeční, a jejich inteligence se pohybovala od moudrosti po genialitu. Byli tak extrémně vzácní, že je nikdo neviděl celé generace a vše obecně se považovali za vyhynulé. Ale oni očividně nevyhynuli. Byl tu přinejmenším jeden. Plazil se přede mnou a pokud se mě rozhodne sežrat, asi neexistoval jediný zatracený způsob, jak bych mu v tom zabránil. Gigantické stvoření mi vyrazilo dech. Byl tak velký, že můj mozek měl problémy odhadnout jeho rozměry. Jeho hlava se velikostí blížila menšímu autu. Ramena vypadala jako dva k sobě přimáčknutí sloni. Viděl jsem jen přední nohy, ale tvarem se víc podobaly rukám, jen by s nimi dokázal odpálkovat krávu se stejnou lehkostí jako já baseballový míček. Jeden z pár dopadl na podlahu, ale s překvapivou jemností. Ohromná hlava se zvedla, po stranách je lemovaly hřebínky z rohu, oči velké jako moje hlava mrkly. Víčka dokonce slyšitelně pleskla, když je zavřel. Posaďte se, pane Pite. Jedinou židlí, co jsem poblíž viděl, byl trůn ze šedavého kamene. Tázavě jsem na něj ukázal, ale nedokázal jsem vydat jediný zvuk. Ano, nádherný kousek. Patřil nebukadnezarový, úžasný exemplář lidských vůdců. Získal jsem ho v aukci za velmi rozumnou cenu. Prosím, musíme toho mnoho probrat a času je tak málo. Masivní hlava uhnula stranou, jak ředitel pokračoval ve svém obcházení sloupu. S nejvyšší opatrností jsem se posadil na historický artefakt nevyčíslitelné ceny. Trůn byl trochu malý. Drak dál mluvil, očividně se mě snažil uklidnit. Omlouvám se za svou hrubost. Pokusím se mluvit tišeji. Nemývám mnoho návštěv. Dal byste si něco k pití. Mám tu výtečné šampaňské hejtsiek 1907. Zakoupila ho ruská dcerská rodina ale bylo ztraceno na moři a teprve nedávno ho nalezli tápěči. Zavrtěl jsem hlavou. Ne! Jste si jistý? Prodávalo se za dva tisíce zaláhev. Ach, ano, zapomněl jsem. Mé zdroje říkali, že jste abstinent. No dobře. Přejdeme tedy k obchodu. Vy jste drak? S ohledem na současné okolnosti to byla výjimečně stupidní otázka. Ale buďme fér, on na mě udělal velký dojem. Máte bystrý postřeh. Drak, temný král nepes ohnivý drak. Vládce času dávno obrácených v prach. Jsem jeden z posledních příslušníků vytrácejícího se druhu. Prostý člověk by při pohledu na mne utekl, ale vy ne, pane Pite. Vypadá to, že jsem si na práci vybral toho správného člověka. Měl jsem neodbytný pocit, že se obří ještě ze všech sil snaží neznít povýšeně. Vítejte v mém skromném příbytku. Drak se otočil. Nějak se mu podařilo nevrazit svým obrovským tělem do nahromaděných pokladů. Teď se mohl vidět, že má křídla, složená a pevně přitisknutá k tím zádům. Na druhé straně sloupu sebou mrsknul konec jeho odsasu. Těsně minul červený sporták. Vypadal italsky. Škoda, že tu nebyl mož. Ten by věděl, co je to za značku a asi by měl i dost odvahy, aby draka požádal, jestli se v něm může projet. Moje myšlenky utíkaly jako o závod. Snažil jsem se vzpomenout si na všechno, co jsem o nich četl při výcviku. Ředitel byl očividně západní drak. Prozrazovali ho čtyři nohy, dlouhý krk, oddělená křídla a celková podobnost s dinosaurem. To znamenalo, že asi dokázal chrlit oheň a létat, což v tuto chvíli byla jen samá irrelevantní data. Přál bych si, aby tu se mnou byl náš fantazik Geek Trip. Tohle ho bude mrzet. Když se ředitel pohnul, poprvé jsem si všiml, že sloup je celý obsypaný plochými televizními obrazovkami. Byly jejich stavky, každá naladěná na jiný kanál. Drak se zastavil. Znovu se díval přímo na mě. Prodávej, prodávej, ano, ty prodej také. Zmateně jsem se rozhlédl a pak se vrátil pohledem k němu. Co mám prodávat? Drak zvedl dráp velikosti meče a ukázal si na ucho. Odhalil sluchátko Bluetooth... Mě tečka v gigantickém uchu. Vy ne. Ano, ano, prodávejte, když se dostanou na čtyřicet dolarů. Drak obrátil oči v sloup. Na obřího plaza to bylo pozoruhodně lidské gesto. Nespochybňuj mou moudrost, Stanley. Velmi dobře. Přeroluj to a kup další Apple. Pozdravuj ode mne Mary. S Bohem, kde jsme to byli? Ukázalo se, že hovor s drakem, který praktikuje multitasking a má handsfree mobil, je ještě víc matoucí. To je na mě? Ano, ano. Proberte se, pane Pite. Drak několikrát luskl obřími prsty, znělo to jako střelba. Budíček. Pak mi to došlo. Pokud nebyl jeho broker zavřený nahoře, právě komunikoval s vnějším světem. Váš telefon funguje? Očividně ano. Ubohé rušičky UPKM pro mne nic neznamenají. Vlastním 42% společností, které do nich vyrábí součástky, nemluvě o kvalitně odstíněných kabelech. Informace jsou moc. A pokud by odpojili i ty, mám tu několik záložních systémů. Já musím zůstat ve spojení za každou cenu. Ze všech věcí, které jsem nastřádal, jsou informace těmi nejdůležitějšími. Zobrazit bezpečnostní kamery. Televize měly hlasovou aktivaci a každá obrazovka teď ukazovala stejné záběry jako Myčova kancelář. Byly to v prvé řadě informace kvůli kterým jsem zorganizoval MKPLM. Nechápu. Proč? Podle současných lidských právních definicí jsem klasifikován jako monstrum. Většina účastníků konference se rozhodla stát profesionálními lovci monster. Zbývající jsou administrativní pracovníci v loveckých organizacích a učenci, kteří diskutují o detailech týkajících se nebohých tvorů, kteří spadají do kategorie, kterou vy tak pohrdavě nazýváte lovná zvěřstvo na silu. Připadá mi vhodné udržovat si přehled o odvětví Jehož představitelé se nemožná možná jednoho dne pokusí zavraždit ve spánku. Souhlasíte se mnou. Zni to rozumně. Existuje místo v tomto nerozumném světě, kde by mohli žít rozumní tvorové jako já. <laughs> Ředitelů smích otřásl celou jeskyní. Náhlý výdech horkého vzduchu po jeskyně rozfoukal hromadu akcí na majitele. Jednu jsem chytil a na zlomek vteřiny jsem se stal majitelem tisíce akcí Fordu. Opatrně jsem ji položil na opěrku trůnu. Jistě, s LM jsem jednal již dříve. Jsem si plně vědom charakteru vaší organizace. Erl Herbinger se díky své morální integritě a cti získal v komunitě Monster výjimečnou reputaci. I odpudivá a jinak neoblíbená stvoření byla LM ignorována, dokud nedošli k názoru, že představují nebezpečí. Ušetřili jste dokonce i trpaslíky. Drek měl v očích toužebný pohled. Ach, trpaslíci, sníst jen jednoho nikdy nestačí. Lidé by patrně řekli, že jsou jako popcorn. Ale jak jsem řekl, dokud se budu držet svých obchodů, vím, že se od LM nemusím ničeho obávat. Od nejnižších humanoidů po spektrální Vendiga L.M. již prokázalo svou ochotu upřednostnit logiku před ziskem. Koncept, který dokáže přijmout jen pár zástupců obou našich druhů. Lovci Monster S.R.O. byli na svou vybíravost hrdí. Bylo příliš mnoho druhů monster, která skončila na seznamu Fonasilu, aniž by pro lidstvo představovala nějakou hrozbu. Ty jsme nechávali na pokoji. Ale pokud jsme si mysleli, že je jejich druh nebo jeho příslušník hrozbou, ulovili jsme ho, s úsměvem skasírovali šek z Fonasilu a spali jako nemluvňata. Pochopitelná etika u společnosti, kterou vedl do Kodlak. Díky, O vašich konkurentech však podobně vysoké mínění nemám. Nemluvě o federálním dohledu. Tím mne znepokojují. Připadají mi jako moderní rytíři, připravení zničit cokoliv, co bylo označeno za zlo, aniž by být jen na okamžik zapochybovali, Zda je toto označení oprávněné. Víte, kolik nepříjemných rytířů už jsem musel za ty roky sníst? Po jídání rytířů si nějak neužívám. Ocel se velmi špatně tráví. Pomalu jsem přikyvoval stvoření, které by mě mohlo najednou spolknout i s nebukadnezarovým trůnem. A pak jsou tu kroužkové košile, zachytávají se v zubech. Jsou to stovky let, co jsem naposledy snědl panu a tehdy šlo o čirou náhodu, o tom vás ujišťuji. Lidské pany chutnají stejně jako všichni ostatní, ale staré stereotypy umíhrají pomalu. Přizpůsobil jsem se době. Mohu vám slíbit, že se nechystám unést žádné vaše pany a všechny mé blištivé poklady byly naschromážděny díky tvrdé práci, a výhodným investicím. LM jsou rozumní. Chápou, že nepředstavuji hrozbu. A já se mohu spolehnout, že mne nechají žít v míru. U ostatních si tím jistý nejsem. Proto jistě chápete, proč mi připadalo rozumné sledovat, co lovci podnikají. Tím bylo zase to semínko nápadu, který vyklíčil v podobě Mezinárodní konference profesionálních lovců Monster. Obou straně výhodná záležitost, kde každý vyhrává. Vy jste se mohli spojit a navázat cená obchodní spojení, zatímco já nahrával každý hovor, který jste vedli. Kvůli pozdějšímu studiu a pobavení mám-li se přiznat, jak skandální. Využila nás obří štěrka, ale právě teď jsem se o tom hádat nechtěl. Proč jste mě sem přivedl? Ředitel vydal zvuk, který musel být dračí obdobou uchechtnutý. Byl tak hlasitý, jako když se čelně srazí dva popelářské vozy. <tějí> jsem na tomto světě již velmi dlouho. Během staletí jsem sledoval, jak se lidé rodí a umírají. Znám takové jako vy. Různé frakce, které neustále zápolí o kontrolu nad vesmírem, si výběr šampionů užívají. Vy jste přesně jejich typ. Jistě, jsou tu i další vám podobní, ale vy jste byl první s dostatečnou odvahou, abyste nastoupil do výtahu sám poté, co jsem usoudil, že nadešel čas vás kontaktovat. Měl jsem nepříjemný pocit, že odvaha byla krytcím jménem pro pitomost. Dnešní události mne znepokojují stejně jako vás. Je to konec konců můj skromný domov, do kterého ten hrozivý nachtmár tak hrubě vtrhl. Rád bych vám s odstraněním toho narušitele pomohl a věřím, že vy jste připravený se mu postavit. Pokusím se vám asistovat při porážce našeho společného nepřítele. Na oplátku vás jen žádám, abyste pomlčel o mé existenci. No ne, že bych se chystal odporovat monstru, které by mě ve vlastním obýváku mohla rozmáčknout jako štěnici. To slíbit mužu. Nepochybuji, že dokážete udržet tajemství, ale jak vidíte, já mám oči všude. Pokud se o mě jen slůvkem zmíníte, najdu si vás. Musím vás varovat, pane Pite. Teď přijde ta část, kde mi bude vyhrožovat sežráním. Musím vás požádat, abyste mi podepsal dohodu o mlčenlivosti. Pokud mne odhalíte, ujišťuji vás, že brzy uslyšíte o mých právnících. Dobře, tak tohle jsem nečekal. To je fér, jak můžu pomoct. Tento vetřelec narušil finanční tok v jednom z mých nejvýdělečnějších podniků, nemluvě o UPKM, který právě pomlouvá můj hotel. Brzy má dojít ke slavnostnímu otevření a já nechci, aby každý kritik ve spojitosti s posledním drakem používal slovo Ebola. To bytost musí být zničena. Pracujeme na tom. Jestli neuspějeme, každý ho tady zabije. To je samo o sobě zatraceně dobrá motivace. S tímto vaším schrnutím musím souhlasit. Jsou to v skutku temné dny, můj příteli. Jen samotná karanténa sráží cenu mých akcií. Tisíce mrtvých by znamenali obchodní katastrofu. Dnešní dění mne velice hermoutí. Zobraz označené události. Všechny obrazovky se najednou změnily. Z různých úhlů ukazovaly Nachtmárovi útoky. Já sám jsem téměř nezničitelný. Nevložil jsem však nemalé jmění do toho úžasného paláce, jen abych se díval, jak mi ho vypálí samozvaní rytíři. Zvlášť, když my budeme uvnitř. Myslím, že tady se naše cíle zbíhají. Mě spojení sil vyhovuje, pane řediteli. Když si pomyslím, že mě Erl obvinoval z nedostatku diplomatických schopností, Máte představu, co je to monstrum záč? To nemám, mladý pane Peter. Pojmenování, které jste pro ně vybral, je příhodné, protože se opravdu jedná o tvora z nočních můr. Při poslechu vašich rozhovorů jsem došel k několika závěrům, ve kterých se s vašimi učenými druhy rozchází. Vzhledem k důkazům souhlasím, že se jedná o dědictví šílenství, které vedlo k rozhodujícímu týdnu. Ale domnívám se, že správná otázka, kterou byste si měli položit, je, odkud to pocházelo před ním. Co ti myslíte? Drexy si odfrkl. Nasál tím zpátky certifikáty z celé jeskyně. Událostem této lidské války jsem věnoval obzvláště důkladnou pozornost. Válka tak strašlivá, že vzbudila zájem i u mého druhu. Všechny technologie, se kterými tehdy vědci přišli, nebyly nové. Některé byly velmi staré, jen překroucené. Vaši vědci byly bláhoví. Staré způsoby se nedají podmanit tak snadno. Oni se před vámi ochotně neskloní, to si šetří jen pro nejsilnější pány. A dokonce i u nich je jen otázkou času, než je temnota skorumpuje pro své ďábelské záměry. Pár takových mužů jste poznal, například Martina Hůdia nebo Lorda Mačáda. Dva zářné příklady lidí, co se vrtali ve věcech, které dalece přesahovaly jejich možnosti. Vy jste je znal, jak jsem řekl. Já mám oči všude. Znával jsem lorda Mačáda, když byl stále naživu. Ale i muži s natolik silnou vůlí, že překonali fyzickou smrt, nakonec skončili jako pouzí pěšáci válčících frakcí. O těch věcech toho víte hodně. Nevadilo by, kdybych se zeptal na pár věcí? Pochopitelně, když jsou nyní frakce a jejich nekonečná válka beznadějně propletené s vaším osudem, nic jiného bych nečekal. Rád s vámi vaše obavy proberu nad čajem a sušenkami, jakmile pomene bezprostřední hrozba našeho zničení. Jak jsem říkal... Učení muži z rozhodujícího týdne se ponořili do mystérií, která přesahovala jejich chápání. Když si rytíři venku uvědomili, jak strašlivé povahy hrozba je, změnili své plány. A jako praví rytíři se rozhodli uchýlit k násilí. Drak se mě tázavě prohlížel. Vidím, že jsem se vám ztratil. Zobrazit záběry zvenčí. Obrazovky se změnily a ukázaly karanténu. Sleduji komunikaci toho, co si říká strikn. Jen málo kdy znečistí tento svět takto skažená duše. Takže jste se už potkali? Šupinatý hřeben nad ředitelovými očima se zvedl. Ach, ano, kdysi dávno. Nezahrávejte si s ním, pane Pite. On není žádný rytíř pomílený kavalírstvím a vznešenými ideály. On je zosebněný ďábel. Před patnácti minutami jsem zachytil jeho zprávu. Následující přenos byl zašifrovaný, použili k tomu však software, který na zakázku vyvinula společnost z větší části vlastně námou nastrčenou korporací. Přehrát audio záznam 34, upravit hlasitost na obvyklou lidskou slyšitelnost, všechny televize přepnuli na stejný záběr na modrou obrněnou dodávku, které se na boku skvila bílá písmena svat. Na střeše měla spoustu antén. Hlas, který se ozval z reproduktorů, nepochybně patřil Striknovi. Uvnitř se ta hrší. Chci urychlit časový plán. Další hlasem nepoznával. Jak moc! Chci to místo spálit na popel hned, jak dostaneme svolení. Co si o to myslí ředitel Stark? Na Starka zapomeňte. Udělá, co mu řeknu, nebo si seženeme někoho jiného. PKM teď patří nám. Potus nám svolení nedá, dokud při nejmenším neskončíme s výslechem věců. Nemáme žádnou zároku, že se Mark 13 zase neodhmotní a neinfikuje celé město. Stále toho hodně nevíme. To mi starosti nedělá. Našli jsme jednoho přeživšího věce z rozhodujícího týdne. dne. Právě ho přivážíme z nedaleké komunity, kde trávil důchod. Doktor jménem Bliž. Už jsme ho vyslechli. Ten starý parchant nám potvrdil naše podezření, ale já si myslím, že ohledně ničivého potenciálu přehání. Tenkrát neměli možnosti, co máme dnes. Není nic, s čím bychom si neporadili. Mám dost informací, abych to v případě nutnosti zlikvidoval. Informujete lovce uvnitř? <laughs> Negativní. Stryknu v smích byl chladný jako vždy. Potřebujeme záminku k obnovení projektu Nemesis. Nic lepšího než tohle se nám nenaskytne. Necháme to řádit a pak v poslední minutě nabídneme řešení. Lavci ať klidně krvácejí. My o žádné zdroje nepřicházíme. Já pak půjdu na vyšší místa a povím jim, že kdybychom měli k dispozici zdroje z projektu Nemesis, mohli jsme tomu všemu předejít. Svoj rozpočet dostanete žádný strach, ale obnovení Nemesis narazí na značný odpor. Myslíte, o monstrum, ta přerostlá zruda už přežila svou užitečnost. Hlas druhého muže se zachvěl, ale s Franksem to bude kurevsky těžké. On je nedotknutelný, je to státní poklad. Víte, co se stane? S Franksem už si nikdo z nás nemusí dělat starosti. Postarám se o něj. Stejně jako o Majerce a jeho starou gardu, co se nám plete do cesty. Všechny je zničím. Mám tu misi, kterou musím splnit. Linka dlouho zmokla. To je chladnokrevné i na vás. A proto si mě vydržujete. Prostě mi moje povolení, pane ministře. O nepříjemné detaily se postarám sám. O Nemezis jsem slyšel včera, když se Frank zbavil s chlapem z jednorožce. Drak se ke mně obrátil, když se televize vrátili ke své široké škále programů. Ne, nevím, čeho se týká projekt Nemezis, o kterém mluvili. Zdá se však, že Strykn po něm touží a je připravený obětovat můj nádherný hotel mé zaměstnance i mé hosty, aby svůj projekt obhájil. Ho rád: nemám v plánu umřít, jen aby si ten parchant očkrtnul položku na svém seznamu. Venku budou mít jednoho z věců z rozhodujícího týdne. A kdybych se k němu dostal, mohl bych zjistit, co je ta věc záča, jak ji zabít. Rozhlédl jsem se po opulentní jeskyni. V chaozu polic, hromad nábytku a krabic se moc daleko neviděl. Vede odsud i jiná cesta. Obávám se, že ne. Chápejte, toto je můj poslední domov. Tady mám v plánu dožít své zbývající dny ve společnosti svých pokladů. Toto místo jsem si pečlivě vybral a upravil pro své pohodlí, než jsem sem přelétl pod rouškou tmy a nechal nad ním postavit kasino. Mám v plánu tu zemřít, pane Pite. A proč? Proč? Zajímavá otázka. Drak protáhl své tělo v dramatické imitaci pokrčení ramen. Některé nenávistné příběhy, které se o mém druhu vyprávějí, jsou bohužel pravdivé. Milujeme blištivé věci. Draci mají patologickou touhu hromadit. Je to závislost, kterou jsem se však naučil kontrolovat. Drak kývil ke své výstavce měsíčních kamenů. Kdysi jsem zkusil program dvanácti kroků, ale nevyšlo to. Tak jsem udělal, co jsem musel. Napadá vás příhodnější místo pro nahromadění tak nádherných věcí, než je Las Vegas. Dračí hlava se přesunula nade mě, zastínila mě, ale on si jen prohlížel své poklady. Nesouhlasně mlaskl a jedno jeho křídlo se natáhlo dopředu. Špičkou jemně otřel prach ze sbírky skleněných sošek. Nemám, kam bych šel. Můj druh vymírá. Tento svět nám již nepatří. Těch pár z nás, co zůstává, jsou jen vybledlé stíny našich zuřivých předků. Dračí bohové začaly umírat, když započal věk lidstva. Měl byste je vidět na vrcholu děděch slávy, pane Pite. Byli tak hroziví a nádherní, že se to nedá popsat slovy. Byli však příliš majestátní pro tento mizerný věk. My ostatní, jejich kdysi vznešené děti, jsme byli obáváni a loveni až na pokraji vyhynutí. Venkovní svět již nemá nic, co by mi mohl nabídnout. Pokud narazím na něco, co upoutá mou pozornost, nechám si to sem poslat, aby mi to dělalo společnost. He, <laughs> i miluji eBay. Znovu mnou otřáslo harmové uchechnutí. A no, tak jsem to... Ach, jistě. Jež mi došlo, že vaše otázka byla povahy spíše taktické než filozofické. Přestože nemám v úmyslu odejít, nejsem hlupák. Vzadu je nákladní výtah. Tudy mi posílají jídlo. Většinou krávy, občas byzona a pokud dostanu chuť, tak i exotičtější věci jako žirafy. Kdybych si to opravdu přál, mohl bych tou šachtou vylézt, ale pro vaše potřeby je nepoužitelná. Také vede do kasina. A nebojíte se, že si sem dolů pro vás naktmar zajde? Toto je můj dům, pane Pite. Drak prostě neopouští svůj domov. Mnohem větší obavy než mi dělá bezpečí mých hostů a můj profit. Možná jste si nevšiml, ale jde ze mne trochu strach. Zvedl se na zadních nohách a nadmul hrot. Ředitel byl opravdu hodně děsivý, ale poprvé jsem si všiml, že vypadá trochu, no, sešle. Toto stvoření z nočních můr mne neděsí. Jak jste nedávno tak barvitě pověděl panu Jonesovi, s věcma, co mám v hlavě já, si ten podělaný sráč neporadí. O to je dobře, Dokonce i sešlý Drak s obsesivními sklony byl něco, s čím jsem se do křížku pouštět nechtěl. Vadilo by, kdybych použil váš telefon? Komu si přejete volat? Holinju Kestlový, její číslo mám? Drak zvedl jeden ze svých epických drápů. Není třeba vytočit Holinju Kestlovou, dát nahlasitý odposlech upravit hlasitost na obvyklou lidskou slyšitelnost. Následovala série pípání, když se vytáčelo její číslo. Je registrovaným hostem konference, vysvětloval ředitel. Mám i její e-mailovou adresu, Chystal jsem se vás všechny přidat do oběžníku, abych vás seznámil s našimi speciálními nabídkami na strávení dovolené. Mám komplex na Bermudách, o kterém mi bylo řečeno, že lidé by pro pobyt tam umírali. Díky, jestli to přežijeme, jdu do toho. Telefon několikrát zazvonil, než spadl do schránky. Sakra! Opravdu jsem doufal, že si promluvím se skutečnou osobou, ale právě teď asi neměla čas. holy venku určitě nezahálela. Rychle jsem jí nadiktoval zprávu s detailním popisem naší situace. Nevěděl jsem, jestli to zvládne, ale zkusit jsem to musel. Ostry knví, jak to monstrum zabít, ale stejně má v plánu nechat nás všechny zazvat. Potřebuju, abys našla chlapa jménem doktor Blíž. Musí být hodně starý. Dost starý, aby pracoval na projektu ve čtyřicátých letech. Strikn si ho drží někde poblíž. Bliž o ty příšeře ví úplně všechno. Uvidíš, co z něj dokážeš dostat. Zarazil jsem se. Jak nám ty informace pošle zpátky? Ať zavolá na toto číslo. Přepojím to. Zopakoval se mi to. Počkejte chvilku, můžete jí poslat i tu nahrávku, co tam Strykn mluví o možný likvidaci Frankse? Řediteli se ten nápad viditelně zalíbil, natřeně pokývala rohy. Dobře, holy, posílám ti nahrávku, možná se ti bude hodit. Strykn je bezohlednej, jestli tě chytí, tak tě zabije. Udělej, co budeš muset, ale buď opatrná. Právě jsem požádal členku svého týmu, která se nacházela v relativním bezpečí, aby udělala něco neskutečně nebezpečného. Ale pokud zjistí, co doktor Bliš ví, možná nám dá šanci bojovat. Tahle práce občas bývala hodně těžká. Konec. Drek mě sledoval velkýma černýma očima. Člověka lze poměřovat podle povahy přátel, které má. Prostudoval jsem profily všech účastníků MKPLM. Odvaha této panenské válečnice hodně vypovídá o vašem charakteru, pane Pite. Jsem si jistý, že na své misi uspěje. O panenskou je možná trochu přehnaný, ale jo, holi svou práci odvede, ať se děje cokoliv. Pokud to ode mne nebude příliš troufalé, odeslal bych stejnou zprávu i dalším zaměstnancům vaší neohrožené organizace, kteří zůstali venku. Slyšel jsem, že pár členů Las Vegaského týmu zůstalo na severu pro případ, že by se objevili další obří pavouci. O to by bylo skvělé. Dobře, postarám se o to. Zůstává tu jedna obchodní záležitost, pane Pite, téma, ke kterému se uchyluji jen velmi nerad. Jich jsme dospěli ke schodě v tom, že povaha našeho nepřítele je záhadou, ale zůstává tu stále jedna otázka. Co nebo spíše kdo ho probudilo? Zobrazit původní obrazy. Obrazovky se změnily a přestože stále ukazovaly různé záběry, lišilo se místo i čas. Na všech se nacházela stejná věc. Někde to bylo vytesané do kamene, jinde vyškrabané do hlíny, párkrát nastříkáno jako grafity a jednou to bylo napsané krví na odvrácené straně policejní pásky. Náhle mi vyschla v krku. Byl to záhadný symbol, který mi jako první ukázal můj otec, který lovci výdali po celém světě a který se naposledy objevil na stropě úložiště v Dakveji. Vy o tom víte? Drak pokýval hlavou, bylo to jako auto pohupující se na jeřábu. Samozřejmě, že ano. Mnoho mých zdrojům nainformovalo, že se začal znovu objevovat. Obávám se, že čas jeho návratu se blíží. Drek kromě starožitností sbíral i informace. Pokud mi ředitel může o nové hrozbě něco říct, možná bych do toho nemusel zatáhnout tátu. Odejte mi jméno a adresu a můžeme začít zařizovat jeho pohřeb. On má mnoho men, a vy jste o žádném z nich nikdy neslyšel. Pochází z věku, který předcházel tomu současnému kdy drace byli mladými obyvateli země. Jeho frakce ve věčné válce po dlouhou dobu mlčela. Jsou nepřátelé starobilých, ale to z nich nečiní vaše přátelé. Ba právě naopak. On přetvoří tento svět a přivodí váš konec. Objevení těchto znaků bylo dalším motivujícím faktorem při zorganizování MKPLM. Mně sice na světě lidí příliš nezáleží, ale vaše pokračující existence mi poskytuje komfort a zábavu, proto bych nerad přihlížel, jak je lidstvo zničeno. Jeho zastavení by mne velmi potěšilo. Vstal jsem z prastarého trůnu a udělal pár váhavých kroků k obrazovkám. Tohle je skutečný, je to tak. Ten vzorec, co jsme objevili. Probíhá tu invaze. Skutečné to je. Jedná se však o pouhé zahajovací tahy šachové partie. Přicházel jsem již dříve. Zkoušel půdu, dalo by se říct, ale pokaždé tento svět zhledal nedostačujícím a znovu se uložil ke spánku. Mám však pocit, že tentokrát to bude jiné. Pokud mám pravdu, brzy dojde k invazi, a věřte mi, že to poznáte. To, co vidíte nyní, je pouhé testování obran lidstva. Hluboko v zemi a v morských hlubinách je pohřbeno mnoho věcí, mrtvých, ale stále snících. On je probouzí, jednu po druhé, vypouští je a sleduje, jak budou lidé reagovat. Domnívám se, že příchod tvora, který nás tu dnes sužuje, není žádnou náhodou. Drek na mne vrhl dlouhý pohled. Vy lovci jste právě zkoušeni. Modlete se ke svému bohu světla a prostého, abyste neselhali. Učinil bych stejně, kdyby mý bohové byli stále naživu. Ředitel si sklíčeně povzdechl. Chci vědět všechno, co jste zjistil. Ozvalo se nečekané zakvílení a všechny obrazovky se červeně rozblikaly. Co se děje? Hm. Ředitel obrátil hlavu zpět k monitorům. Právě se spustily všechny alarmy v hotelu. Z mohutné hrudi se vydralo hluboké zavrčení Několikrát mlaskl rozeklaným jazykem. Počítač drečí řeči rozuměl a na všech monitorech začaly rychle problikávat různé scény, mnohem rychleji, než mohly moje oči sledovat. Na polovině z nich skroloval text. Ředitel neměl se simultánním střebáváním informací žádné viditelné problémy. Zajímavé. Venkovní kamery ukazují extrémní změnu počasí. Na střeše hotelu mám monitorovací stanici. Ta naznačuje, že bychom měli očekávat hurikán. Podle reakce lidí to vypadá, že se na střeše něco stalo. Nahoře je Julie. Vaše družka. Ano. Gratuluji k vašemu novému vejci. Výtah byl odemčen. Rozběhal jsem se tam, přeskakoval jsem nevyčíslitelné bohatství. V tomto hovoru budeme pokračovat později, zavolal za mnou ředitel. Pospěšte si, pane Pite. Váš osud vás očekává. Kapitola 18. Výtah, co mi prve připadal tak rychlý, se teď vlekl jako letargická želva. Čelej, čelej, čelej! Když byla má žena v nebezpečí, výtah by klidně mohl jet padesátkou a mně by to pořád připadalo málo. Neoznačená patra pod terénem prosvištěla kolem a digitální monitor znovu ukazoval čísla. Připravil jsem si anihilátor a trochu zatáhl za nabíjecí páku, abych se ujistil, že komora je plná. Přes interkom se ozval ředitel. Pane Pite, děje se něco zvláštního. Mé sekundární vedení do budovy selhává. Bylo přerušeno, jako by... Světla zhasla. Řediteli, nic... Výtah se zastavil. Kurva! Hukot strojů v pozadí utichl. Výtah skřípal a kvílel, jak se usazoval. V kabině byla tma jako v pytli. Rozsvícení extrémně výkonné baterky na Anhilátorovi by mě v tak malém prostoru oslepilo, tak jsem vylovil malou zahnutou LED baterku a zastrčil ji za popruh na zbroji. Zapnul jsem ji. Nebylo tu nic, co by stálo za pohled, ale světlo mě uklidňovalo. Byla to pyta most, ale stejně jsem zkusil tlačítka a pochopitelně se nic nestalo. Uvízl jsem v podělaném výtahu, zatímco mojí ženě na střeše patrně hrozilo nebezpečí. Vsteklým kopnutím jsem prhnul stěnu a zařval něco nesrozumitelného. Kromě praskání výtahu a mého dechu bylo v kabině ticho. Materka mi poskytovala trošku světla. Uvědomil jsem si, jak rychle tu klesá teplota. O znovu ne! Našel se ji. Při tom zvuku jsem sebou trhnul. získý mladík, kterého jsem předtím považoval za konkurenčního lovce, se objevil odnikud a stál v opačném rohu kabiny. O tohle mi netělej. Legračně se na mě podíval. Z nějakého důvodu si jediný, s kým mohu snadno mluvit. Další výhoda mi existence, zabručil jsem. Na všechny ostatní musím křičet a pak se dějí zlé věci. Co se to děje? Nejsem si jistý, on sílí. Stáhl nás na jiné místo, kde sní démoni. Vůbec to není dobré místo, on se tu narodil, víš? To znělo vážně skvěle, změnil téma. Slíbil si, že mi pomůžeš. Už se je našel? S tím klukem, vědeckým experimentem, entitou nebo čím sakra byl, se tu rychle ochlazovalo. Jakoby svou existenci odcával z prostoru veškerou energii. Během pár vteřin tu byla zima, jako by mě šoupli do mrazáku. Začal jsem se nekontrolovatelně třást. Opotřebuju vědět, kde ona je. Jména jsou pryč. Oni mi je vzali, vidím jen její tvář. Byl zoufalý, ale také začínal zuřit. Vzali mi je, vymazali, co se dalo a vše ostatní rozdrčili. Má hlava je plná střepu. Čím rozrušenější byl, tím chladněji to bylo. Ztrácel jsem cit v obličeji. Já ti pomoc chci, ale potřebuju víc informací. Potřebuju něco, s čím se dá pracovat ti čas, zakřičel. Tvář mu z na krku mu vystoupily žíly. Ohnal se pěstí, ale pěst prošla stěnou výtahu, jako by tam nic nebylo. Překvapeně ruku stál. Viditelně ho to šokovalo, nevěřícně na svoji ruku zíral. Co je tohle za místo? Las Vegas, Nevada, planeta Země. Jsi skutečný? Jsi naživu? Jak jsem zuby? Sem. U tebe si tím jistý nejsem. Potřásl hlavou, jako by si ji chtěl pročistit. Už žádné triky. Asi pracuješ pro ně. Vy prchenti jste mi zatemnili mysl drogami a strohy. Už mě unavuje ploutit v mlze. Ukradli jste mi život. Obelhali jste mě a já už to odmítám snášet. Já s nimi nejsem. Nebyl jsem si jistý, kdo oni jsou, asi vědci, kteří měli tenhle bordel na svědomí. Uklidni se, chci ti pomoct, to říkali i minule. Podstoupil jsem jejich testy, udělal jsem všechno, o co mě žádali a dočkal jsem se jen mučení. Oni si tam seděli a dělali si poznámky, zatímco já je prosil o smilování. Poslouchej mě a poslouchej mě dobře, příteli. Vrátíte mi ji a dostanete se odsud. Uděláš to, jinak mu přestanu bránit. Přísahám, najději nebo za to všichni zaplatí. Nadpřirozená bytost nebo ne, nikým se zastrašovat nenechám. A poslouchej mě, já neznám lidi, co ti ublížili. Chci ti pomoct, dej mi něco, s čím můžu pracovat. Dej mi jméno místo cokoliv, ale já nemůžu vůbec nic, dokud neporazíme Nachtmára a nedostaneme se odsud. Musíš mi pomoct, abych já mohl pomoct tobě. To tvoje tělo pohřbili v tom úložišti, že jo? Tělo? Jsem přímo tady. Nechápu, co mi tu povídáš. Bylo tak zbláznění. Dohadoval jsem se s pomíleným mrtvým chlapem, zatímco Julie hrozilo nebezpečí. Říkal si, že do tebe napíchali stovky jehel a napumpovali tě drogama, aby tu noční můru spali. Já tu místnost z našel. Ty jsi. Zarazil jsem se, než jsem řekl mrtvý. To by asi nedopadlo moc dobře. O, spal hodně dlouho. Ta žena, kterou mám najít, já ani nevím, jestli tu pořád je. A proč by to nebyla? Jak dlouho jsem spal? Byl si pohřbený více k 60 let. Kluk na mě zíral, když se mu odříkal dnešní datum. Věmi, mi, co moc líto. Jeho tvář zatemněly protichůdné emoce. Rychle se prostřídali šok, nevíra a smutek, než nastoupilo rozuřené odmítnutí. Já už mám těch lží dost. Najdi ji jinak mu nechám volnou ruku. Udělal krok dozadu skrz stěnu a zmysel. Přísahám vám. Mrtvý nikdy neposlouchají.